na haya mafupi kabla sala ya isha na tarawehe tuko katika hadithi ya Fadhalah bin Ubaidillah rahimahullah hadithi ambayo ameisahihiish lalbani albani rahimahullah katika kitabu cha Aladabu adabul cha Al-Imam al tulisimamia jana katika mtu watatu katika watu watatu ambao ni wabaya sana ni mwanamke ambaye mume hayupo na mume huyo akamtosheleza kila kitu katika mahitaji yote ya dunia lakini akawa ajipamba na kutoka nji ya nyumba yake ambayo ndiyo Tabaruj lakini kibaya zaidi akaingia katika ufisadi wa uzinifu kwa hivyo leo tunaangalizia watu watatu wengine kwa mujibu wa riwaya ambao Mtume SAW anasema let us al'an Watu hawa ni wabaya kabisa. Usiulize habari zao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Wa thalathatun la tasal anhum," na kuna watu watatu. Habari zao siziulize. Rajulun, mtu wa kwanza na yule ambaye na Allah ridaahu ridaaahu, fa inna ridaaahu al-kibriya. Ni yule mtu ambaye aliyompokonya nani akampokonya Allah subhanahu wa ta'ala rida'ahu ridaa ni nguo ambayo inavaliwa juu na izari ni nguo inavaliwa chini kwa mtu akampokonya Allah subhanahu wa ta'ala nguo yake ya juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambapo hii nguo yake ya juu Allah subhanahu wa ta'ala ni al -Kibiria. ni kibri kwa maana ya kwamba mtu anapokuwa na kibri kama kwamba amemvua Allah Subhanahu wa Ta'ala nguo yake ya juu na wizarahu izzahu na Mtume salaam akasema izarahu yaani nguo yake ya chini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni izzahu ni ule utukufu wake nguo ya juu ni kiburi nguo ya chini ni utukufu kwa hiyo mtu akenda akampokonya Allah Subhanahu naza kama Allah anavyosema katika Qur'ani eh, wannaziatu arqab yani malaika ambao wanakopua roho za watu wabaya kwa mtu huyu ni mtu ambaye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja kwamba ni mtu, kwa mtu mbaya na ubaya wake ni kule kuwa na kiburi kwa nini kwa sababu sifa ya kiburi ni ya Allah peke yake waleho kibiria kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kuwa na kiburi kwa hiyo labda tutotolea maelezo katika muda huu mfupi kuhusu masala ya kiburi kwamba mwanadamu anapokuwa na kiburi anakuwa katika hali gani na kwamba kesho akhira atakuwa hali gani na tushaona kwamba mwanadamu anapokuwa na kiburi kama kwamba amemvua Allah subhana wa ta'ala nguo yake ya juu Al-Imam Az-Zahabi al ametunga kitabu kinaitwa Al-Kadha'id yani madhambi makubwa na akaorodhesha katika madhambi hayo makubwa ndio hilo ambalo utataka tuliangalie kidogo ni su'ala la kiburi akaeleza mamu dhahabi kwa ufupi ni kwamba kiburi baadhi ya salaf wanasema huwa al-awwalu dhammun usiyallaahu bihi azza wa jalla ndio dhambi ya kwanza ku yani Allah hukufanywa maasi basi maasi ya kwanza ilikuwa ni kiburi ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika sura al-Baqarah aya nambari 34 wa wastakbara wakaa mwa al-kafir na tulipoambia malaika msujudieni Adam wa ka sujudu isipokuwa ibilisi alikataa eh, b wastakbara mahalu shahis akatakabbar kwa sababu dhambi ya kwanza kufanyana hukumu Allah subhanahu wa ta'ala salaf wanasema kwamba ni kiburi ambacho alichokionesha nani ibilis mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo matokeo yake famanistaqbar Ala haqq mtu yote ambaye atafanya kiburi juu ya haqq lam yanfa'uhu imanuhu imani yake haitamsaidia chochote kama vile ambavyo faala ibilis ibilis alikuwa kama ukisoma katika kutubu nyingi wanasema kilitwa jina jingine la la kwa kwamba alikuwa ni, ni yuko mbele katika suala la kusujudu yuko mbele frontline lakini alipoonesha tukiburi mbele ya Allah basi mambo imani yake na uthiwafu wote ukawa hauna maana kwa mtu yote mwenye kutakabar na haki imani yake lam yanfauhu haitaweza kumsaidia kitu na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutafsiri eh, kiburi yani mtu anaweza kujiuliza nini maana ya kiburi lakini katika hadithi nyingi imekuja miongoni mwayo ni hadithi ambayo amepokea Imam Muslim na vile vile katika sunan eh ya, ya, ya Imam Ahmad akaisahihisha sahihisha Al-Albani akasema mtume صلى الله عليه وسلم ni al-kibru batrul haqq wa ghamtu an kiburi maana yake ni kuikataa haki kuipinga haki na kuwadharau watu ni ndo maana ya kiburi kwa kisikia mtu huyu bwana na kiburi basi inatafsirika kwamba anaikataa haki na halafu ana suala zima la kudharau wenziwe binadamu wenziwe kama yeye yeye ana miguu miwili na wenziwe na miguu miwili yeye anakula anakwenda chioni na wenzake vile vile kishakula anakwenda choni lakini anaadharau kwa hiyo hapa ndipo aambiwa kwamba mtu ana kiburi na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iliko katika sahihi Muslim la yadkhulu aljanna hata ingia peponi ahadun fi qalbihi mithqala dharratin min kibr yeyote yule ambaye katika kifua chake ana, eh, katika moyo wake ana ana fi qalbihi ana kiburi kiasi cha ja uzito wa midhra uh, dhra ukiipima chukua kama mfano mchanga kama utaweza alafu ile mchanga chukue punje moja tu alafu ile punje moja ile isage sage sage sage sage ndio itakuwa kama ni unga sasa kile kipande kidogo kabisa ile inaitwa nidharra au katika lugha za za physics na za chemistry wanasema ni kama vile an atom an atom yani ukiangalia jinsi wanavyoifasiria wanasayansi alimuhimu ni kwamba kile kiburi cha mtu katika moyo wake akiwanacho kiasi cha uzito wa an atom mtu unasema la kululu janna hayngii peponi kuna wakati السلام Duke za binadamu tusafishe niwe zetu tuonekane na viburi havitoku havitusaidie chuchuti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika riwaya nyingine imekuja hadi hii hadithi al-qudsi hadithi ambayo kujitukuza mtu al'adama ni kama nguo yangu ya chini wal na kiburi Allah mwenyewe anasema katika dhil kursi ni ridai ni nguo yangu ya juu kwa hiyo ni kwamba faman za'ni wahida min Alkaituhu alqaytuhu fi nari yoyote ambaye atakayejaribu kunivua kuniondosha kunipokonya nguo moja katika hizi basi alkaituhu. nitamtungukiza katika moto na ndio hii mtume sallallahu alayhi wasallam tuliona leo katika hadithi hii tunaisoma sahihi almuhimmi katika riwaya nyingine akasema mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya ibn umar ambayo amesahihiisha lalbani albani rahimahullah katika silsila ya sahiha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ibn umar Samitu nimemmsikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sikio langu akisema ma min rajulin yaktalu fi mashyihi hakuna mtu yote fi mashiyatihi ambaye anapotembea anakuwa yaqtalu muman yaqtalu yaktalu kwa maana ni kujifakharisha kwenda katika mwendo ambao unaonekana hasa kwamba huyu mtu kidogo anajionaona hivyo yaqtalu maringo madaha anasema amtu musallam wa ta'adamu fi nafsihi na mtu huyu akawa anaitukuza nafsi yake illa laqiya allah ispokwa mtu huyu atakutana na allah, allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alayhi ghadab kwamba allah ameghadhabi kisa nini kutembea katika ardhi tukana kiburi cha mtu chokuanaacho ya na ndio maana allah subhanahu wa ta'ala e ee, akasema vile vile katika Qur'an wala tamshifil ardha maraha innaka lan tahriqu al ardha wa lan tablughal jibala katika ardhi ya Maringo Madaha wewe fanya unavyofanya huwezi ukafika ukubwa wa milima mlima Kilimanjaro basi huwezi ukafika katika jeuri zako na zile takapun zako Al-muhimu mlango ni mpana lakini tunataka tuelezee tu kwamba Mtume sallam anasema hawa watu watatu watu wabaya sana la tasal anhu wa kwanza ni huyu ambaye alokuwa ana kiburi katika sharhe yake Ibn Uthaymeen rahimahullahu al akisherehesha hii al-kaba'ir akaandika moja katika mambo ambayo ni na faida yake ni kiburi ni ثلاثه aksam kuna takabur ala Allah wa huwa afhash ni kutakabbur kwa ku Allah na hili ni kiburi kibaya kabisa pili atakabbur ala rusul kutakabbur kwa mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala na tatu ni atakabur ala libadi ni kwamba mtu kutakaburu kwa waja hizi ni aina tatu ambazo azizieleza shekhe katika katika hii lakini tunamalizia katika sharha yake ibn madhimi min akasema kwamba kiburi maana kwa hali yoyote ni kwamba asbab ziko sababu zinaopelekea mtu mpaka anakuwa na kiburi ziko asbab si moja wala si mbili shekhe kuna sababu kama saba ambazo wanafanya watu wakatakabari katika ardhi bila al sababu ya kwanza ni al-ilm wa huwa ma yasra' ila qulubil ulama'i Ni ilm yani kusoma na kiburi hichi huwa kinatamba zaidi kwa haraka katika nyoyo za nani al-ulama'i wa islam wale ambao walikuwa wamepata bahati ya kusoma Wana ilm basi kiburi kinakuwa kinawatambaza kina zaidi kwa nini kwa sababu li annahu yara li nafsihi sharafan ala ghairi kwamba mtu kasoma anajiona yeye sharafu. ni sharifu yani mtukufu zaidi kuliko ala ghairi kuliko mwingine kwa hivyo mtu kile atisoma basi ata anajiona na hivi anaanza hata kama mtu anaanza kusoma hivi vitabu dogo dogo hivi babu majaa duralil bayas yakasema nini eh basi anaanza kujiona kwamba yeye ni bora zaidi kulikuwa watu wengine usiniambie tena kama watu watasoma katika nidhamia labda amemaliza mutawasiti anawaona wenzie wote wa itidai kama kumburu akifika sanawi ndio usiseme tena akifika jamia ndio usi almuhimu kiburi kinatembea sana kinatambaa kwa watu ambao wenye elimu illa rabbi isipokuwa wale tu ambao wa Allah Subhanahu wa Taala amewarehemu na hata ukija katika masala ya masomo haya ya kidunia secularism kwamba kila mtu akiwa na elimu diploma akenda first degree akenda second degree mpaka PhD basi yani unamhisi kwamba huyu mpane nini eh ni, ni kiburi kutokana na nini elimu yake na hasa ukienda katika maeneo watu wanaosoma kama vile kwenye campus zile za bio vikuu eh, university ya mlimani si dodoma eh, muhibili wapi wapi yani maprofesa leo anakuwa alimridi kiburi vinakuja kutokana na nini elimu zao hii sababu ya kwanza sababu ya pili ni Alamalu amal kwamba mtu anafika hadi kuwa na kiburi kiburi tumeeleza ni batharul haqq wa hamtu nnas ni kuikataa haki na kuwadharau watu anafika mtu kuwadharau wenziwe kwa sababu ya matendo na ibada alofanya ajitukuza na hii inaitwa uchu kwa mma, ana, ameswali sana amefunga sana Kufu, anajiona kwamba yeye ni bora zaidi kuliko Mwingine na mara nyingine hazahu humu humu ndani katika maeneo haya tunoswali inafika tu mtu ataka anakushangaa wewe pale hamsali kiamu laili a ah, hatuswali <laughs> yani ana ile kwake kiamu laili anaadharau wanaosali tarawehe katika Awalu laili anaona kama wasi -ka, hivi na yeye ndo ashangia peponi viburi hivi kwa sababu ya amal kwa sababu ya ibada hii sababu nyingine sababu ya tatu ni atakabbur bilhasab walnasab ni kiburi kinakuja kutokana na alhasab walnasab yani alahsab walansab alahsaba ni mara nyingi inakuwa ni materials kwa mtu ana anahichi, ana hichi ana mimi ile ya kwangu ardhi ile kwangu na yeye nyumba zile zote za pale za kwangu magari yale yote yetu sio vina sasa hii anatakabaru watu uko vijijini uko mashamba uko ukenda wana, wale wenye mashamba makubwa wana viburi kabisa hii inaitwa al-ahsab na vile vile swala lazima kwamba ule uko mkubwa e, banu humhum akitajwa bani fulani inakuwa ule ukoo ni unaonekana mkubwa kiburi kinakuja kwamba wewe unajua mimi unajua kwa nani waulize nzio sasa hii kutokana na ukoo wake ni mkubwa wan nasabu nasabu kwa maana ya Ima mtu kabila lake ukoo wake eh, kiburi kinakuja hapo sababu nyingine kwa haraka haraka ni anasema ibn uthaimin rahimahullahu atafakhuru bil jamali ni kufua na kiburi kutokana na uzuri wa huwa fi nisa'i akthar ama jambo hili linakuwa mara nyingi kuwa ana waki. kwa wanawake kwa mwanamke anapokuwa mzuri basi na'am anapanda kiburi anakuwa kiburi hasa na hususa ndugu zangu wa Uislamu hii ni ni issue sio kwamba ni jambo la kutengeneza maana nyingi katika majumba wanawake wanakuwa na viburi sana Ima kwa sababu ni mzuri na wao waliooa sura yako kama le wasema kichwa cha basi lakini umeoa mwanamke bomba kabisa chuma sasa mpaka mfika. anakwaje anakuambia bwana wewe mimi imekuwa na usiku tu wewe wewe unahuswa bonyeo mimi we. hebu niangalie niangalie <laughs> wanawake wazuri bwana wanawatabisha wamezao majumbani usione hivyoumba vile vina, vina mambo vina mambo na nakuwa <laughs> kuna dawati moja limeshatarishwa la wanaume wanaoupigwa na wake zao serikali inaanzia dawati hilo ukashtaka kwa mimi sinali nke wangu mpaka nitakoroshe matusi wewe ndio hapo tena Nini viburi kwa sababu bwana na hii tunawaambia zaidi yani ni wazi kabisa dada zetu tunachonga sana tantarira nyingi kwa ume zenu viburi wacheni wengine wanakuwa si, si, kwa sababu ya uzuri basi tuka sababu familia yake umekwenda kuoa katika familia eh, eh familia yako ni pangu pakavu tia mchuzi. Kwe nyangine, kwa hiyo mwanamke anapanda kiburi ndani ya nyumba anapanda Jambo jingine anasema shaka atakaburu bilmali Kuona kiburi kwa pale mtu anapokuwa na mali. Kama alisema Allah subhanahu wa ta'ala innal linsana la yatgha raahu staghna. E, Mwanamtu mwanam mtu anapokuwa anapojiona kwamba yeye sasa ni limited e, basi kiburi kinamtembelea sana e, kama mlikuwa mnasalimiana mna salaam aleikum aliku, salaam basi anaanza aleikum salaam e, mwisho aleikum salaam bwana aleikum salaam ni kapata mali kwa hiyo mara nyingi nyenye mali wanatupa wana tabu wako wana kiburi wana tupa taabu kwa kweli kwa nini kwa sababu ya mali walizopewa walizokuwa nazo sababu nyingine ya sita ni atakaburu bisababil quwwah walbatsh ni mtu kupanda kiburi kwa sababu ya isha hivi anasema miraba sita kwamba mtu ana miraba sita utanifanya uh, nini mimi uh, utanifanya nini watu waadi walisema hivi fa anna a'dustakbaru fil ardhi bighayri alhaq waqalu man ashad min naqwa wa tuadi katika ardhi pasipo na haki na walisema sani kwa nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi ila akhir ni watu kwa kweli walikuwa eh, wenye nguvu adham mpaka akasema alam tara kaifa faala alam tara kaifa faala rabbuka bi'adil iramadat al'imad allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad walikuwa ni watu ehe hey. kwamba mtu anaweza akafutari nusu buzi wewe unakula vihogo viwili ah, sijui eh, na nini na nini ah basi basi basi watu walikuwa na nguvu bwana alafu sasa tunakuja kwenye tarawih unakuwa mtu bwana ah amalizi tu huyu imam kandleo juzu ngapi mbona juzu moja una nguvu alafu unafanya kiburi kisha sababu ya musho kabisa ni sababu al-atbaa wal-ansar wal-ashira eh kwamba mtu anapokuwa mara nyingi ana mobu ya watu katika wanamsupport au tuseme lugha sasa chawa eh, basi mara nyingi vile vile anakuwa na, na kiburi naam kwa hiyo leo tulimwangalia huyu kwa kwanza katika watu watatu eh ambaye rajulun naza Allah rida'ahu fa inna ridaa'ahu al-kibra'u wa izaarahu 'izzan kwa tamalizia watu wawili katika waliotoa tatu ambao usiulize habari zao kwa utasimamia hapa tutasali sadaa Aisha na taraweeh akuu hatha wa staghulla li